i el resultat, el resultat va ser una presentació, uh, un, un xou no? de, de, del poble, de la gent del poble que organitza les festes que jo crec que és el que ha de representar. Que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 amb tots els partits que van venir a, mm -hmm. a sopar, van aprofitar que era la jornada de reflexió, jo crec, però també per descansar, i tots ens van dir el mateix, ens van felicitar per, per com havia anat l'acte, per la gentada que, havia, que hi havia hagut, i llavors vam dir que em sembla que l'any tampoc farem pujar cap, cap polític, ni alcalde, ni regidor, ni ningú, perquè així és molt més dinàmic i, i sembla que, no sé, va agradar molt. No, no, ens van dir que sí, eh? que cap problema. Aviam, una cosa és el que van dir ahir i una altra cosa és el que fa sala de any, eh? també n'estarem atents, Marc. sí, sí. sí. <laughs>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 Uh, la veritat és que sí, vam voler reivindicar però més aviat uh, nosaltres no volem criticar els altres, al final en aquest, en aquest sentit uh, nosaltres tenim el nostre carrusel, el carnaval de carnavals que té gairebé 100 anys creiem que el que està fet a Platja d'Aro no, no està ben fet, però també creiem que acabaran volint pel seu propi pes, aquí seguim tinguent un, una quarantena de colles que sortiran el dia 9 de juny uh, Manu està consolidat i creiem que realment és el carnaval de carnavals i les còpies Uh, sempre acaben no acaben ser lo mateix. Uh -huh. uh... I, uh, una cosa que volia dir també, que més desplaçat abans la presentació en el els carrosaires o el com volé reivindicar sobretot és tota la feina dels carrosaires, que uh, ens van documentar i és una figura que el comuler re és reivindicar aquesta figura que fa més de 100 anys que tenim al poble, que és molt important per a nivell social i a nivell del poble perquè són persones que estan tot un any treballant sense res a canvi, només per sortir unes hores al carrer i van fer un reconeixement als carrossaires, els primers carrossaires de tota la vida, vam passar fotos antigues i realment va ser molt emotiu.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 el ball de cada colla. Doncs uh, una oportunitat per veure aquesta aquesta aquestes uh, coreografies que, que cada colla perfecte. presenta al final de, de tot, de, de la rua, en aquesta plantada allà al, al pàrquing del pavelló de Tuquei. De, doncs uh, perfecte, Marc. La veritat és que amb moltes ganes de que arribi aquesta 50 56ena, perdó, eh, la nit d'ahir va ser molt llarga i avui <ríe> ho estic pagant, eh? La 57ena edició del carrosser Costa Brava i que, doncs, com, com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 cap visible, no?, de les colles de carrossaires de Palafrugell per veure també quins és els objectius a curt i, i mitjà termini que, que persegueix l'associació. La, Avui, doncs, volíem repassar aquest sopa de presentació que vau fer dissabte i que va plegar, doncs, pràcticament 400 persones a la bòbila, així que felicitar-vos per la part que us toca a tu i fer-la, doncs, extensiva a tots els membres de les colles de carrossaires i seguirem atents a aquestes presentacions i aquests detalls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 però podran veure com, com treballem i com ho tenim els que van millor i els faran millor i els faran de treballar mm -hmm. fins a última hora i no sé, crec que és una cosa bonica i que, que és molt autèntica de part de i que vinguin Molt bé Marc, doncs convidem a tothom a que assisteixi en aquesta presentació, en aquesta obertura en aquesta jornada de portes obertes de les carrosses per veure també l'evolució i per, per, per fer les, les apostes de bé amb quina haurà de treballar fins a darrera hora, que sempre al final jo crec que totes, qui més qui menys, sempre ha de fer algun detall de darrera hora, oi?